Du lytter til Radio 24-7. Den originale Del radio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, herfra skal jeg også lyde velkommen til dette holdningsbordende mediemagasin Q&A. Jeg hedder Henrik Fortrup, og ved min side står som altid Mikkel Andersen og Mikkel. Hvad er det, vi har til lytterne i dag? Ja, først så skal vi se på en mand, der har snakke med en mand, der har stået i centrum for en gevaldig shitstorm. Der er tale om moddesigner, øl- og kosmetikproducent og reality-stjerner. Og nu altså også vikingeudstillingsdesigner Jim Lyngvild, som er blevet voldsomt kritiseret for den vikingudstilling, som han har lavet i samarbejde med Nationalmuseet, hvor han blandt andet i politikken og i POV og forskellige andre steder er blevet kritiseret som en mand, der ikke havde tilstrækkelig faglig ballast, og dybest set bare var ude på at promovere sit eget brand. Men det, der kommer til at fylde mest i i dag, det er, at Folketingets presseloge fylder 100 år. I den anledning har vi taget en længere snak med to politikere, Henrik Dahl fra Liberal Alliance og Nick Hækker fra Socialdemokratiet, og med øh, Hans Engel, tidligere forsvarsminister, tidligere konservative partiformand, og jo også i Mediemand. Vi skal snakke politisk journalistik, vi skal snakke om forholdet mellem politikere og journalister. Du lytter til Radio 247. Den 39-årige tøjdesigner, kosmetik, ølproducent samt realitysjern Jim Løngvil kan nu også skrive udstillingsdesigner på sit omfattende CV. I samarbejde med faghistorikere stod Lyngvild bag en opdatering af Nationalmuseets viking og det gik mildstad ikke stille af sig. I offentligheden blev det mødt med dyb skepsis fra blandt andet fagfolk og kommentatorer. Og der er jo netop skrevet rigtig meget om denne her udstilling nede på Nationalmuseet. Og lad, lad bare lige tage et, et citat fra et på mange måder meget betegnende indlæg øh, i øh, netavisen POV Point of View. Jeg citerer. For Lyngvild er der nemlig kun ét projekt, der tæller, og det er projektet Jim Lyngvild. Han er et sandt barn af Donald Trumps tidsalder. Fakta og kendskærninger er ikke væsentlige, så længe han tjener penge på sit brand. Hvis det er ro, så er det vist det, der hedder forbeholden ros, Jim Lyngevil. Hvad gør du, der er tanker om den modtagelse, som din udstilling har fået i medierne? Jamen, jeg synes, det er fuldstændig fantastisk. Altså, alle skeptikerne, de har jo nærmest kanoniseret mig ind til hævstrakisk berømmelse på den kulturelle himmel med et skub. Altså, så jeg siger der tusind tak for alle de, de forskellige indlæg, der har været i debatten. Har de været for hårde ved det, synes du? En ting er, at det giver dig omtale, men synes du, de har været for hårde? Jeg synes ikke, de har været for hårde. Jeg synes, de har været for hårde ved sig selv. Fordi at, når man peger en finger, så er der altid en del, der peger tilbage på en. Og lige præcis i det her, der har det handlet rigtig meget om, at en masse mennesker har skulle været ude og fortælle om deres eget politiske ståsted igennem mig. Igennem det, som de har ment, at jeg stod for. Så der har ikke handlet så meget om det, jeg kunne. Altså, det vil sige... Der er ikke nogen, der har set den her udstilling, der ikke har kunnet sige, at det flot. Det fandmer flot, det, der er lavet. Men så har de kunnet stille alle mulige andre spørgsmål, som er meget mere af teknisk karakter. Og så har de så, som sagt, kunnet bruge det til at processere deres egen politiske overbevisning hen på mig. Og det prøv, synes jeg, der er fuldstændig fint. Prøv, prøv, prøv, prøv at uddybe det her med, med, med deres egen politiske sådan, altså processeringer, som, som de ligger over på dig. Hvad, hvad, hvad er det for en positionering, som du mener, folk laver i, i, i forhold til din person og dine engagement i den her udstilling? Jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg for tre år siden, da der var valgt sidst, stemte Dansk Folkeparti. Og det Dansk Folkeparti-stempel, det har jo simpelthen kunnet bruges til at gøre mig til noget nær voldtemort, altså fra Harry Potter. Noget af det ondeste, der findes. Fordi at en, der har stemt Dansk Folkeparti, kan simpelthen ikke blive taget i betragtning til at lave en udstilling på Nationalmuseet. Og... Jeg har så været medlem af konservativ i tre år, fordi det er den vej, jeg så har valgt at gå siden. Og det har man brugt til at sige, at man kan ikke have et menneske med den politiske overbevisning til at lave en udstilling på Nationalmuseet. Og så stiller jeg jo så det retoriske spørgsmål, og det er det lidt mystisk. Så hvis jeg havde stillet mig op og sagt, at jeg stemte enhedslisten eller øh, alternativet, så måtte jeg åbenbart gerne lave en, en, en, en udstilling allerede. Ja, men er det er ikke bare undskyld mig, Jim Lønge, Er du ikke i gang med at lave en, en, noget af en offerfortælling her? Altså der er nogle folk der ikke kan lide din udstilling, og så forklarer, nej, nej, nej, nej, og så forklarer du det ja. med at det fordi det er nok fordi du en gang har været venner med Pierre Karsk. Er det ikke lidt nemt? Det... Nej, det er det bestemt ikke, fordi så sent som i dag i politikken, der er der en, en meget fin artikel fra en dame, der skriver, at nu har jeg jo ikke valgt at tage slaverne eller trælende med ind i, i den her ligning her, og det har jo et helt klart politisk budskab. Jeg tænker, hvad fanden er det for et politisk budskab? Jeg er blevet kaldt alt fra nazist til racist til sågar, hold det du fil i den her debat her. Og jeg ved ikke, om det er særlig offeragtigt at sige, at, at, at jeg vil gerne have haft, at debatten havde handlet om udstillingen og ikke min person. At folk, de gad har set udstillingen, før de udtalte sig. Så det er ikke noget med et offer, fordi jeg er sgu da ligeglad. Altså, jeg er da ligeglad med, hvad folk de mener om mig, men jeg synes, at det er ærgerligt, at Nationalmuseets, især deres dygtige eksperter, som har stået på mål for det her, skal høre sådan noget vås fra folk. Men, men, men et eller andet sted altså kan man vel også sige, at en del af kritikken har vel også gået på, at, at jamen, du kommer her som en, der altså, du har godt nok skrevet bøger om vikinger og, og andre ting, men du er, jo ikke, du er jo ikke sådan faguddannet historiker på den her måde. Og der har vel også været en, en reel legitim kritik, som jeg antager, at du kan anerkende, eller hvordan, at du kommer derude fra Nationalmuseet og har lige afskedet 34 medarbejdere, og så er, altså, så er det altså Jim Lyngvild, der kommer ind der fra, fra sidelinjen. Er det ikke en legitim indvending? Ja, men nu skal vi lige huske på, at jeg har altså lavet det her projekt siden før sommerferien, hvor der ikke engang var... Jeg anede ikke, at der skulle fyres mennesker. Det ved jeg ikke, om Rane han har vidst på det tidspunkt, men, men jeg er ikke kommet ind efter at der er blevet lavet fyringsrunder. og jeg har skam været der lang tid i forvejen. Og så skal vi huske på, at det her det er altså en udstilling, som er lavet sammen med 10 fagfolk på Nationalmuseet. Der er selvfølgelig Peter Van Petersen, og Sine Varberg og Peter Pens, som ved stort set alt, hvad der er ved, er ved om, om vikingetid. Men derudover er der jo konservatorer og der er arkeologer, og der er formidler. Så hver evig eneste gang, jeg har sagt, okay, kan vi bygge en Vikingeborg, Så har de sagt, nej, det kan du ikke, fordi der er alle mulige forbehold i forhold til prinsens palæ og din præget bygning osv. Hvis man lige gad at tage ind i overvejelserne, at øh, jeg har altså kun stået for noget visuelt, og så Nationalmuseets øh, dygtige, dygtige eksperter stået for det rent faglige, og at vi faktisk har taget mistiltingen i ed i... Hver henseende. Så hvis der er noget, man kan stille et spørgsmål til, så har vi faktisk også vendt og drejet det spørgsmål, så det bliver stillet som et spørgsmål. Men det er jo et super, super vigtigt emne, vi har fat i her, fordi det handler jo om, hvordan skal Nationalmuseet anskues med faldende besøgstal, og man bløder, og der er grønthøstermetoder, og der bliver sparet 2 procent af og 36 mennesker. Hvordan skal vi så bruge Nationalmuseet? Men, men, men, men Lyngvild, er, er der ikke et eller andet med dig med, at det altid udvikler sig til en diskussion om dig, frem for det, du laver? Nå, men det er da ikke mig. Jeg, jeg går da ikke ud og siger, at, at det skal handle om mig. Det er en masse mennesker, der, der, der lige pludselig trækker alle mulige kort op af hatten og siger, så var der noget med noget politik, eller så var der noget med nogle stjålne smykker, var der ikke det. Så var der noget med et eller andet. Jeg laver sgu ikke nogen ud af det. Jeg vil egentlig håbe, at folk at de bare vil holde deres kæft og gå ind og se den her udstilling. Nej, men du startede, du startede med at sige, at du synes, det var fedt det her, fordi der er kommet opmærksomhed omkring det. Altså, du, du, du kan godt... Jeg synes, det er dejligt, at der kommer opmærksomhed omkring udstillingen. Det er da helt klart, og jeg er super lykkelig over, at der bliver betalt 95 kroner per person, der kommer der ind, så Nationalmuseet forhåbentlig måske ikke kommer til at ansætte nogle af deres forskere igen, fordi der var lidt flere penge i kassen. En, en ting, jeg tænker på, altså, da du gik og lavede det her, for det er jo, som du også siger, det er noget, der har været i gang i, igennem længere tid, øh, som, som du har arbejdet med i, i samarbejde med Janelle Vareberg og flere andre også, som, som du nævnte. Øh, havde du slet ikke nogen idé om, at det vi udvikle sig på den her måde, at du vi få de her sådan, og det, det må jeg jo sige for egen regning, det, jeg synes, det har været meget massive reaktioner, som du har fået på, på alle mulige måder. Øh, var det kom det bag på dig? Ja, det er kommet bag på mig, at det var så massivt, og det er kommet bag på mig, at det er blevet så, Personligt, fordi at meget af det her, det handler faktisk om min person og ikke om udstillingen. Og det kommer selvfølgelig bag på mig, at det så igen er noget, der... Altså, man jo nærmest skaber en martyr ud af mig. Det kan jeg jo så kun grine af, fordi at det har jo gjort, at udstillingen har været så besøgt, at man nærmest ikke har kunnet sparke sig frem for mennesker i den forgangne uge. Så det kan jeg jo kun glæde mig over. Så mange bliver ordene. Tusind tak, fordi du vil være med, medvirke øh, i dag. Øh, Jim Lyngvild, øh, vikingeudstillingsdesigner og rigtig mange andre ting. Selv tak. Dette er Radio 24-7. Folketingets presseloge kunne i den forgangne uge fejre 100 års jubilæum. Logen er en forening for de journalister og kommunikationsmedarbejdere, der er Folketinget som arbejdsplads. Og mens det er normalt er journalisterne, der skriver om politikerne, så har vi valgt at vende mikrofonen om og lade politikerne fortælle om deres arbejde med og mod Folketingets pressekorps. Og her i studiet har vi fået besøg af... Socialdemokraten Nick Heggerup, velkommen til dig. Tak. Æ, også af Liberal Alliances Henrik Dahl, også velkommen til dig, Henrik tak Dahl. Æ, og de, I to har sammen med kollega Jakob Bellman der nu i mellemtiden er blevet minister, øh, skrevet en bog, Sandheden kort, Christiansborg fra A til O. Og i den beskæftiger jeg også øh, kærligt tror jeg nok, med, <laughs> øh, med, med, med journalister. Så har vi også besøg af dig, Hans Engel. Æh, om du er her i din egenskab af tidligere politiker, eller i din egenskab af mediemand, det kan vi jo så komme tilbage til senere, men i hvert fald skal I have takt, fordi I kunne komme forbi alle æh, tre. Vi skal snakke om øh, folketingets øh, preslod, vi snakker om øh, politikers øh, omgang med øh, journalister. Henrik Dahl og Nick Hengor, I skriver i jeres bog, og nu citerer jeg, at journalister er noget, man må leve med. Det lyder ikke sådan udtalt begejstret på mig. Nå, men jeg tror nok, at vi har det citat fra Erhard Jacobsen med i bogen, som er rigtig godt. har Jacobsen sagde, at journalister forstår kun halvdelen af, hvad man siger til dem, og de refererer den halvdel, de ikke forstår. Og det er jo derfor, at man nogle gange bliver lidt træt af det her referat, af det, de ikke har forstået. Vil du suple? Men, sandheden er jo, at, at, at man som politiker er jo helt afhængig af journalister. Altså, det der, er, det, der er, er den nerve, som løber igennem det politiske liv, er jo i høj grad, at folk hører, hvad man siger, øh, og forholder sig til det, man siger, og den mikrofon, man taler i, bliver holdt af journalister. Så sådan er det. Men nu taler vi jo så om, om Folketingspresseologie, der har 100 år på banen. Altså, der er en 100-årig tradition for, og vel også længere for, at der er gået journalister rundt på, på Christiansborg. Og jeg læser jeres bog, og det kan være, I er sådan lidt drilsk, kærligt i, i, i tilgang til det, men, men, men det forsvæver mig, når jeg læser bogen, at I synes, at journalister i lidt for høj grad sådan, uh, tager den nemme genvej. Der er faktisk et sted, hvor I... Øh, sammenligner øh, journalister med, med sportsjournalister. Øh, og så skriver jeg det eneste ved metaforen, altså metaforerne, der rigtigt er faktisk, at politiske journalister minder meget om de her sportsjournalister. Forstået på den måde, at begge parter foregiver at vide mere, end de faktisk gør, og at begge parter i mangel på insiderviden har den slemme uvane at forlade sig på gætteri. Er det virkelig så galt fat med journalisterne på Christiansborg, og det kan Altså, det er, man kan godt sige, at det er en generalisering. Jo, det kan man roligt sige, men, men, men når man har skrevet det i så må man også stå på mål for det, ikke? Det er fuldstændig rigtigt, og der, og der er dygtige og kompetente og vidne journalister, som det er en fornøjelse at snakke med, og så er der også nogen, hvor man klart heller ser hele end togen, og hvor man ikke føler, at det er, er intellektet, der trykker dem. Hans Engel, du har været både på den ene og den anden side. Faktisk er vi i den specielle situation, vi har to tidligere forsvarsministre med i, i programmet i dag, nemlig dig og Nick Hækkerup. Men du har, været på, du har været på begge sider af skrivebordet. Genkender du den der med journalister, der tager den nemme genvej og er øvrigt ser politik som... Ja, bestemt. Altså, det er jo ikke... Journalisterne er jo ikke anderledes end politikerne. Altså, der er nogen, der er gode, og der er nogen, der er mindre gode. Der er nogen, der tager det eller som ikke helt forstår, hvad der foregår. Men det er der jo også politikere, der ikke gør. Uh, nu er det sjovt, fordi I starter med Erhard Jacobsen-citatet, og Erhard var jo for eksempel Altså uanset alle hans enorme kvaliteter som politiker, så havde Erhard det jo også med ofte at formulere som på en sådan måde, at det var dobbelttydigt, hvad han sagde. Og hvis så interviewer den slags faldt ud på en måde, som han ikke lige havde regnet med eller noget, så gik han ud med, det var journalisterne, der ikke forstod det. Men altså, der må man så sige, at det afhænger jo også meget af afsenderne og de politikere, som, som øh, ved, hvordan journalister arbejder og som kender, altså ligesom, ligesom journalister opbygger et, et kildenet blandt politikere, så øh, er, er politikerne jo også sådan, at de giver jo også journalisterne karakterer, og hvis der er nogen, man ligesom siger, at det det, vi kan ikke arbejde sammen, her kan vi ikke, eller ikke arbejde sammen, vi kan ikke, vi kan ikke lave noget sammen. Altså så må man jo bare sige, at det er sådan, sådan, det er. Så jeg synes, øh, jeg synes generelt, kører det jo fornuftigt på Christiansborg, jeg tror bare, at man må sige i øjnene, at når tingene har udviklet sig, som vi har, så er det jo fordi, journalistikken har udviklet sig enormt meget. Altså nu nævner du det 100 år siden med presseloven, som lige har fejret jubilæet, men altså da man startede i 1918, der var de journalister, der var på Christiansborg, det var jo referenter, og helt op til, altså da jeg startede på Christiansborg i 1970'erne, i virkeligheden så op i 80'erne, var journalisternes primære opgave, og det var jo at referere, hvad der foregik i folketingssagen, hvad der foregik ved udvalg, taler, papirer og den slags. Det har jo ændret sig fuldstændigt, totalt. Salen dækker stort set ikke i dag, og, og den journalistik, der leveres, er meget mere ambitiøs, fordi nyhederne, dem ser vi på nettet. Og, og det vil sige, at det er kritisk, det er analyse, men, det er men baggrund, er, det, er det så, så derfor, som vi gør, Henrik Dahl, at det, det i virkeligheden er jeres våde drøm, at vi kunne vende tilbage til tilstanden af 1918, hvor der pænt blev refereret, hvad politikerne sagde, og så var det det? Nej, hvis jeg kan være lidt mere i min kritik. Det ved jeg sådan set godt, fordi vi skal selvfølgelig stå, stå ved vores bog. Så synes jeg i hvert fald nogle gange, at, at, at det, der er irriterende, det er måske ikke journalistik. Det er det, man nogle gange kalder journalisme. Og journalisme, det er, når man sådan vinkler virkelig skarpt, og man bare vil have vinkelen til at passe, og så bliver man med djævels vold og magt puttet ind i en vinkel, som historien ikke rigtig kan holde til, eller man bliver puttet ind i en flok klichéer, øh, som er, at øh, politikere er bare per definition på en eller anden måde. Har du et eksempel på det? Jamen, jeg synes egentlig, det, det sker ret ofte. Jeg, altså, det er lidt svært for mig lige at komme på et, et konkret eksempel. Jeg synes noget af politikens øh, dækning af undervisningsområdet, der har været meget præget af journalisme, at man vil have nogle bestemte konflikter frem, som der måske i virkeligheden ikke er. Og, og, og det kan godt være irriterende, fordi hvis man så, hvis, så kommer en journalist og spørger ind til et eller andet problem, og man så forklarer, hvorfor det i virkeligheden går dårligt på et eller andet område, og det så ikke passer med vinklen, ja, så bliver historien bare droppet. Øhm, altså sådan noget som, er, at der er forli på undervisningsområdet, det er, og, og, og derfor er at regeringens er jo begrænset af, at der er forlig, fordi så kan alle deltagere i forliget, kan jo nedlægge veto imod det, man kommer med. Og, og det er jo sådan noget, som er interessant, når man er politiker, men det burde borgerne også have at vide, fordi det er jo med til at definere virkeligheden. Men ligesom, man, når, man, altså, når man sidder i opposition, så er oplevelsen også, at man bliver ringet op, øh, sådan ved 11-12-tiden, når journalisterne har fundet på, hvad, hvad er dagens historie, vi skal køre med i dag, så bliver man ringet op, og hvis man ikke, hvis man kommenterer ting, som regeringen laver, så skal man enten sige, at det er for sent, det er for lidt, eller det er for dårligt. Og hvis man begår den fejl og siger, at det, er sådan, det ser sgu egentlig meget fornuftigt ud, så bliver man jo sikker på, at så bliver der ringet til Holger K. eller en fra enhedslisten, eller en anden, som vi kører pladen om, at... Øh, at det her, det er for sent for lidt og for dårligt. Men jeg er vel også lidt taknemmelig, altså når I så implicit fremstiller jer selv som sådan folkets ydmyge tjener, der sidder nede i maskinrummet og er fokuseret på de her konstruktive forlig, mens medierne er optaget af konflikt. Mit indtryk er jo også i høj grad, at politikere også i høj grad er interesserede i, dybest set, altså at vinde, og man også ser politik i nogen grad i hvert fald, men ikke kun som et nul, som spil. Altså... Øh... Der vil være enkelte passager i bogen, du ikke har været over, mm. hvis, hvis din konklusion efter at læse, er, at vi fremstiller os selv. som øh, tænkte, som, det, den, også, det. Det, er, øh, det er langt fra situationen. Vi prøver faktisk i bogen at give sådan et meget meget ærligt billede af, hvad det her politik er, sådan som det ser ud til, øh, til hverdag. Men læg det til side og sige, er vi også øh, politikere, sådan er vi er interesseret i at Ja, selvfølgelig er vi det. Og det er der heller ikke nogen hemmelighed, at både... I hvert fald de to store partier, Socialdemokratiet og, og skal lige sige, Dansk Folkeparti, fordi de er store, men i den her sammenhæng Venstre, jo også bruger vores pressetjenester til at sælge historier om de andre ind til aviserne. Har I været opmærksom på, er, eller medierne er I opmærksomme på? Så, altså, så, så selvfølgelig har du ret i, at det, det er jo, det er jo en, altså på den måde det er det jo en kampsport. Antingel er det blevet mere eller mindre en kampsport? Det er blevet meget mere. Øh, og det hænger jo sammen med det, som vi var inde på før, nemlig, at det er gået fra, fra det refererende. Altså, et interview var et interview øh, og færdig med det. Altså, man havde fem spørgsmål med, og så blev der givet fem svar, og så blev der lavet en rubrik på det, og sådan var det, ikke? Den form for journalistik, den ser vi ikke ret meget af i dag. Øh, vi har til gengæld oplevet, at de politiske partier, som tilbage i årene, de havde sådan en pressechef og måske et par studentermedarbejdere og sådan noget, ikke? I dag er partierne jo væbnet til tænderne med medierådgivere, og folk kommunikationseksperter, folk som kan tænke både taktisk og strategisk medierådgivning, og det giver sig selv, at når medierne ligesom er, er, bliver, bliver et led i det spind, som øh, partierne og ministerne meget gerne vil, vil udvikle. Altså gerne have deres versioner frem, mm. have deres vinkler frem osv. Så, videre. så, så øh, øh, må journalisterne jo på deres side ligesom væbne sig, og på tilsvarende vis sådan øh, bag om, hvad er det ene, der foregår her. Altså jeg tænker på eksempelvis, da Torning regeringen tiltrådte i 2011. Øh, der satte man sig op i det sorte tårn og forhandlede, og jeg skulle hilse og sige, det kom jo til at udvikle sig i den grad til en kamp mellem de tre partier, Socialdemokratiet Radikale og SF, om ophavsretten til fortællingen om, hvem der havde vundet den regeringsdannelse. Og det slag vandt de radikale mm. jo big time, fordi de var 10 gange bedre til at formidle og til at spænde og til at sætte dagsorden og så videre. SF'erne, de troede, at når man havde siddet omkring et bord og aftal af ingen måtte snakke med journalister, så gjorde man ikke det. Det skulle jeg så sige. Den, den oplevelse havde de to andre ikke helt af forløbet. Og det gør jo, at, at, at både politikere og journalister er ude i et andet end tidligere. En andet eksempel, der Lars statsminister, skal lancere regerings 20-25 plan, så gør han det på Facebook kl. 8 om aftenen. Oh, oh. Der er ikke noget presmøde, der er ingen adgang til at kunne stille ham spørgsmål. Han sidder der med lys på bordet på Marienborg og leger nytårstale, og så kan man i øvrigt dagen efter få lov til at tale med hans minister. Det er jo også en form for isenesættelse af politik, som man heller ikke kender tilbage i årene. Så derfor bliver spillet mellem medier og politikere. Det må nødvendigvis udvikle sig på en anden måde. Okay. Og en meget skæg historie, som kom her i forbindelse med finansloven, som jeg lagde mærke til, det var, da, da ministeren trådte frem øh, og, og skulle præsentere finansloven, så lægger Rasmus Jarlov væk på, der er nok mange journalister, der vil blive overrasket, fordi det lykkedes også at holde kæft omkring det her. Øh, ja, nu lagde jeg mærke til, at Hans blandt andet så kunne have relativt udførlige papirer, men den der sejr, følte, det var, at, at, at, det, at det ikke var sivet, at de, ja, historien ikke var, var mellem fingre, eller smuttet mellem fingrene på den, som sand, der glider ud. Men er der, er der sådan, nu kan man sige, at de tjener sit eget formål, ikke at lægge noget fra uh -huh. finansforhandlingerne. Men, men jeg tænker på det her, der Lars Lykke. Øh Dannet regering både første gang og anden gang, det gjorde han det jo også til en selvstændig pointe. Det er ikke, at hans nyudkårede minister ikke måtte fortælle, at de var blevet minister, fordi han ville ikke give medierne den hatten, at de kunne fortælle om det. Altså, og der kan man vel sige, at kunne det genere Lars Lykke? det kunne det åbenbart nok til, at han indskærpede over for sine ministerer, at det måtte de ikke. Er der sådan et element af kamp af drilleri mellem de to grupper politikere og journalister? Det tror jeg også, altså det her, det, det vil være rigtig rart at bare sige ja eller nej, men i virkeligheden er det meget meget, øh, meget, meget mere nuanceret, for der er journalister, som man har stor tillid til, som man ringer til og siger, nu skal du høre, det er sådan og sådan, kan du ikke lige øh, passe på det, eller øh, kan, kan du holde den her, og så videre, ikke? og der er nogen, som man altså, aldrig ville turde, turde gøre det samme med, så, der, altså, så det det, det, det, der er bare, i virkeligheden mange flere, flere spillere på den bane, end bare politikerne i en boks og journalisterne i en boks, og relationerne er meget, meget facetteret. Men, Men helt generelt som politiker, så vil man jo bare gerne have kontrol over tingene, og det vil sige, at man vil bare gerne undgå, øh, at det hele bare bliver fuldstændig øh, reaktivt, og det er journalisterne, der særer. Man vil godt have følelsen af det, os, der har serven, og så kan vi bestemme, øh, hvornår historien kommer ud, og hvordan den bliver vinklet. Men, men og så, så, så god er verden ikke, og det skal den vel heller ikke være, vel? Nej, serven går over, og nogle gange så er det bare de andre partier eller journalisterne, der server, og så står man selv og tager imod så godt man kan, og nogle gange laver de også serve, så man ser en bare bolden flyve forbi. Ikke? Altså, men, det, alt kan ske. Ikke? Men Henrik Dahl, nu tilhører du jo et parti, det er jo en hemmelighed, der har været udskældt øh, en del i, i, i medierne. Altså, synes du, at øh, journalisterne, det kniber for journalisterne med at se storheden i det hele indimellem? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes, de fleste af de vanskeligheder, politikere kommer i, dem har de anbragt sig selv i. Det sker en gang imellem, at man kommer i vanskeligheder, som man ikke har anbragt sig selv i, men det hører virkelig til undtagelserne, og de, mange af de vanskeligheder, som vi har været i, har vi anbragt os selv i. Så, så, det, så det, lærerne af det er jo bare, at det skal man lade være med. Øhm, altså... Det, man måske også nogle gange savner, når man er mig i hvert fald i, i politik, det er jo også, altså, der er jo både dygtige og mindre dygtige journalister, altså det er jo også journalister, som ved, at de forskellige politikområder sådan set er meget forskellige. Selvfølgelig har vi en regering, og vi har et støtteparti, og vi har en opposition, men hvis man tager politikområderne og går dem igennem en af gangen, så, så er de jo meget forskellige, og det er ikke alle journalister, der er klar over, at, at, at politikområderne er så forskellige. Altså Nik og jeg, vi er begge to udenrigsordfører. Og der er det jo tit sådan, at Socialdemokratiet og Radikale Venstre, som jo er til, har regeringsmarken. de, de allierer sig med den, den siddende regering, og så vil, vil hvad skal vi sige, skyggeregeringen, vil man sige, Storbritannien, den vil jo også indtage sådan et ansvarligt og regeringspondus øh, standpunkt, så der kommer ikke skøre udmeldinger fra for, Ærner de oppositioner, men de vil ud af EU eller sådan et eller andet mærkeligt for, for at lave rag i den. Altså, der må ikke være usikkerhed om Danmarks udenrigspolitik. Og, og, og derfor så... så får vi jo på det udenrigspolitiske område en anden slags samarbejde, end vi får om den økonomiske mm. politik, for eksempel. Og det der med, at samarbejdsmønsterne er bare slet de samme, fra politikfelt til politikfelt, det er der altså kun nogle journalister, der ved. Er journalisterne for dårlige, Hans Engel? Altså, ved de for lidt? Ah, det synes jeg ikke, man kan sige sådan generelt, men, men der er mange journalister, også af de politiske journalister, som har en opfattelse af, at den politiske verden, den startede i går, da de selv gik ind i det politiske, ikke? Altså der er mange, hvor jeg må sige, jeg synes ballasten er, er lidt for ringe. Altså øh, og så synes jeg også, der er en tendens til at politik, politisk journalistik i dag 100 beror på journalisternes kontakter til større eller mindre grupper af politikere. Altså, har nogle kilder, som de bruger igen, igen, igen, igen, igen. Og andre har et, måske smalt, og nogle har et bredere, et bredere kildenet. Altså, det er jo interessant, synes jeg. Går vi tilbage i årene, så var det typisk, at mange politiske journalister havde et meget bredt kildenet blandt embedsmændene på Slottholmen. De brugte rigsrevisionen, de brugte statsrevisionen, de brugte ombudsmandens beretninger og andet. Og i dag der er det jo nærmest sådan så at de institutioners øh, beretninger, det er ikke noget man øh, det, det er kun en tilfældighed hvis der man falder over med, at der bliver gjort stor reklame. Jeg synes det var helt fantastisk for eksempel der kunne komme en beretning om anskaffelsen af 35 flyene, hvor der var problemer omkring økonomien, og det var et rent tilfældighed af en journalist på Jyllandsposten en tilfældig sommerdag, hvor der ikke var andet at lave fald over den beretning der havde beretningen altså dækket i flere måneder. På Og så har du en række tilfældigheder, eller så har du en række situationer, hvor meget af den politiske journalistik beror på nogle tilfældigheder. Altså det beror ikke på en systematisk dækning af, hvor der foregår. Det, hvis jeg lige må sige, som, som så gør politisk journalistik svært i dag, det er, at der er, er sket en centralisering i folketingsgrupperne i de politiske partier, som er helt enorm. Det er en lille gruppe af politikere i hvert parti som sidder på hele informationsmonopolet. Altså grupperne, de ved sgu ikke ret meget om, hvad der foregår altid, er, slet ikke regeringspartiernes grupper. Øh, det er en lille, et lille hold af politikere, der sidder og styrer det meget, meget, meget, meget stramt. Og det gør, at det kan være svært for journalisterne øh, at få nogle gange den helt præcise viden, fordi de få, der sidder med monopolet på denne her indsigt og med, på beslutningerne, de holder det meget, meget, meget tæt til kroppen. Så det kræver, at du kender partiledere, at du kender toppen af poppen, hvis det er, at vil ind til kernen af, hvad er det egentlig, I er i i? Hvad er egentlig jeres overvejelser? Hvor er det, I bevæger hen? Hvorfor gør I det, I gør? Hvad kommer I med at udspille? Er der for meget fokus på nu? Nu var, brugte I uh, sportsjournalistik-metaforen i, eller brugte I den i jeres bog? Altså, noget af det, der jo fylder meget, og som jeg også ved, politikerne er enormt irriteret over at fylder så meget, det er dækningen af de taktiske overvejelser. Hvorfor gør de det? Og måske uh, fylder det ikke helt så meget, hvad det er, der ligger i substansen, at det hans enkelt, en færre indvending? mod den politiske journalistik og 2018. Man jo, men det, det, er der det er der selvfølgelig rigtigt. Men der må man jo bare se i øjnene, at siden øh, Sovjetunionens, øh, siden de lukkede derovre, murens fald og, og ny verden, hvor ideologien på mange måder er taget ud af politik. Altså de der meget store ideologiske opgør, dem har du ikke længere. Og det er klart, hvis DNA'et i politik, sådan bliver meget, meget mindre. Og vi dybest sidder i en situation om at diskutere, med lup, hvad, hvilken forskel vil det egentlig gøre, hvis Nick nu her efter næste valg rykker ind og bliver finans eller justits eller et eller andet minister i forhold til dem, der sidder i dag? Altså, hvad, hvad er egentlig forskellen på de forskellige regeringer? Jo, i takt med, at det der, at det bliver mindre, det fylder mindre, så vil personerne og det taktiske processerne, de vil nødvendigvis fylde mere, og så fordi politikerne er jo selv optaget af det. Og nu vil jeg, nu vil jeg, nu vil jeg, nu vil jeg ikke bede dig om, Nick Hickup, at sige, om der er nogen forskel mellem dit parti og Venstre, for det, det svar kender jeg godt. Men, men, men har Hans Engel ikke en pointe i forhold til, at når nu forskerne trods alt er blevet mindre, end de har været engang, så er det jo naturligt nok, at, at, man, at man betjener sig af sportsmetaforikken der. Det er i hvert fald naturligt, at der sker noget, ikke, fordi man kunne også forestille sig, at det så gik en anden vej, nemlig at man sagde, så lad os bruge lidt mere tid for, på, på noget substansdiskussion. Men, men fordi, at, at, at, at tiden til at kommentere, tiden til at sige noget, ofte er meget, meget kort, så bliver det lidt procesorienteret. Det lyder lidt langhåret, men i virkeligheden handler det om, øh, altså, hvis man nu hører for eksempel det der øh, øh, lørdag morgen masser af monopolet, ikke, så kan de, bruge, de kan så bruge et kvarter på at diskutere, at der er en eller anden, der måske er blevet en af naboen overfor, og det er hun meget sur over, hvordan skal hun nu håndtere den situation, ikke? Uh, det bliver der brugt rigtig meget tid på, hvor sådan substantielle politiske emner, som vi faktisk gerne vil diskutere, og hvor man jo ikke sidder inde med, med, med sandheden, er der, altså hvor, hvor, hvor finder den der øh, diskussion sted? Altså men, hvor, hvor er den der samtale mellem, ja, men, ja så er det sådan nogle som Henrik og jeg, og Henrik og Jakob og jeg, som har de der snakker, når der ikke er nogen, der lytter, Men, man, men, man men siger, er det ikke hvis man ser på mediebilledet, altså. som det ser ud i dag i forhold til tidligere, jamen er der ikke meget bedre plads til præcis den slags substantielle diskussioner? Vi har en hel TV2 News-kanal, hvor man selvfølgelig også altså, har politiske diskussioner. Vi har taleradio, hvor vi der er jo masser af programmer her på kanalen, der er dedikeret til, til substantielle politiske diskussioner og alt muligt andet. Hvorimod i gamle dage, jamen, der havde du altså TV-avisen og så naturligvis dagspressen, og der var det ligesom det jo på den ene side, men på den anden side er der det at hvis man sådan lavede, hvad er hvad er superligaen? Hvad er hvor det hvor man hvis man spurgte os som politiker, hvor vil du allerhelst? 21 søndag. Bang. 8 minutter høj. eller 8 sekunder højest, Hvor Hvorimod øh, tager du P1 morgen torsdag. Øh, så kan man godt få lov at snakke i hele sætninger. Det er bare et andet publikum man har med at gøre, altså øh. Så, så, så det er ikke sådan, at der ikke er steder, hvor, hvor man kan tage de der diskussioner. Det er bare der hvor, der, der, hvor, altså der, hvor i hvert fald opfattelsen hos politikerne er, at det er her, vi skal banke igennem. Det er, når nu altså Mettes første kommentar til en ny finanslov at cirka så langt her, ikke? og den skal eddermame og helt sidde i skabet. Ikke? Men det forstår jeg ikke, fordi Mette Frederiksen er jeg helt sikker på, at hun kunne få kvarter til at tale om den finanslov, mm. hvis hun gerne ville have det. Tror du virkelig det? Ja, det, det tror her, jeg. Ikke? Det tror altså jeg hvis faktisk. hun sagde til TV-avisen, at øh, nu har de borgerlige præsenteret finanslov, kan jeg ikke få... Lige 10 minutter til at kommentere... Med Fik falden. hun faktisk på News. Hun at, havde, jeg tror, hun havde 12-13 minutter på News. Æ, der var rigelig, rigelig, rigelig lejlighed, og spørgsmålet var så rundt, så hun i virkeligheden kunne køre hele vejen rundt og, om og, det. Og, og, og Nick Hengum, du er ja. på et ja. ifælde en, en mand, som jo har gjort den død ud af ikke at ville tale med journalister. Æ, Men med with all due respect, og stor respekt for, øh, for News og så videre, de der lange seancer er som regel lidt niche -agtige. Det er de hans. Henrik? Hos os har vi anskuddet, ligesom en gammel avis, der havde en første sektion, hvor der var overskrifter, og der kunne man læse overskrifter, og så kunne man se, hvad historien gik ud på. Så var der jo en anden sektion, hvor der var kronikker og, og længere indlæg. Og det har vi da delt ud som sådan en jamen der skal være noget første sektionsagtigt, der skal være noget anden sektionsagtigt, vi har også folk, der er bedre til det ene, og folk, der er bedre til det andet. Så, så, så det er jo når man tænker på mediebillede, så er det jo ligesom sådan et, et orkester, hvor der er mange instrumenter, der sådan selvfølgelig sådan spiller ikke de samme noder, men har sådan forskellige dagsordener eller hvad man skal sige. Det, det er sådan polyfonisk, hvis jeg må sige det på den måde, ikke? Altså det, der sker, fordi der er også noget, man kan i dag, som man ikke kunne, da, da du var er, er aktiv politiker, det er selv at komme til orde gennem sådan en stor Facebook-side, som der er 20.000 eller 50.000 mennesker, der læser. Der, der, man, der, der kan man selv komme til orde og så er der måske 20.000 eller 50.000 mennesker, der læser det, og den mulighed havde tidligere tidspolitiker politikere ikke. Det er da dejligt, at man kan komme til ord selv. Altså. Han ja, altså det, det er jeg fuldstændig enig i. Altså der har jo aldrig nogensinde været flere medieplatformer, hvorfra politikerne kan eksponere sig i disse år. Og det kan være både taktisk og savligt, og det kan være alt muligt. Men lad mig så sige, jeg synes også, hvis jeg kan kigge på, på, på partierne, så synes jeg også, at man generelt er meget dårlig til at udnytte de muligheder, der så er, for nogle af de der mere principielle, tunge debatter, hvor, hvor folk kan, kan, kan få noget viden. Altså her for nylig var der en stor, på TV2 tror jeg det var, der var der en, en time lang høring, hvor alle partilederne stillede op omkring EU. Og hvad landede det i? Altså der var nogle af partilederne ingen nævnt, ingen glemt, som faktisk leverede nogle meget gode visionære og indlæg om, hvor ser de Danmark i de fremtidige europæiske samarbejde. Men lynhurtigt så forsumpede det hele i en diskussion om, hvorfor har I ikke gjort meget mere i EU på miljøområdet, så og så videre. Altså en række ordfører, som foregålede, at Danmark i EU er en supermagt, hvor vi kan gennemtrumfe alt muligt. Og hvis man bare kender en lille smule til det, og sad og lyttede på det, så må man sige, at det der har jo ikke noget med en meningsfuld EU- debat at gøre om, hvad i vil et europæiske samarbejde de kommende år. I sidder og skændes som noget, som er fake news. Det er jer politikere, der leverer fake news, fordi I forgrøler alle de ser, der er, at Danmark har en indflydelse, har nogle muligheder, som vi ikke har. Den debat kunne have været brugt til noget virkelig visionært omkring Danmark i Europa, og især på nuværende tidspunkt, men det blev det ikke. Det blev en, en diskussion, som, som endte i ingenting. Men, men har det ikke altid været fortællingen om, at, at debatterne burde altid være mere substantielle i en eller anden henseende? Når jeg tænker tilbage på, hvordan tv-dækningen var tidligere på Danmarks Radio, eller øh, den politiske dækning var på Danmarks Radio, jamen så var det jo tit ekstremt følagtigt, og det var jo også altså på mange måder et spørgsmål om, at det var mere reguleret mikrofonholderi, der foregik. Altså er der det tidspunkt, hvor de her substantielle debatter, hvor der var en gylden tid, hvor det faktisk var bedre, end det er nu? Ja, der, der, selvfølgelig har der altid været det, det politiske øh, slagsmål, men, men man kan sige, den måde, på medierne fungerer i dag, øh, den måde, der skal konkurreres, det er også det nikker inde på om sendetiden, og om man skal, man skal koncentrere et budskab, budskab som en markedsføring til at kunne aflevere på, på få sekunder, det, det gør jo ikke de mange nuancer og den store dybde øh, større. Men altså, hvis vi prøver at se på det, så har begge, altså både Danmarks Radio og TV2 plus Radio osv., du var selv inde på det, der er jo et hav af flader, hvor politikerne faktisk har rigtig god mulighed for at sige, her vil vi ikke bruge det til sådan et klassisk slagsmål. Lad os nu prøve at formidle noget, som vi tror med vores forskellige politiske udgangspunkter, men alligevel med udgangspunkt i de realiteter, at Danmark er nogle gange det land, det er, og vores udfordringer er at det, det er. Så prøver vi at formidle noget, som er meningsfuldt og som folk får for noget for noget at kunne bruge til noget, ikke? Men der synes jeg ofte, at politikerne vælger den lette løsning, og det er at kaste sig ud i nogle slagsmål, øh, fordi de tror, det er så det, folk gerne vil have. Og det er det jo ikke nødvendigvis. Altså den der TV2-høring om, øh, om EU, øh, jeg, jeg tror mange andre, vil sige, jamen vi, vi sad og så den, fordi vi vil, sådan godt vide, vi vil godt have et bud på, hvad forestiller øh, partierne så egentlig, vi skal stille op i de kommende år med forbeholdere og et EU-samarbejde, der udvikler sig, osv. Og, så videre, øh, og det, mm. den viden, synes jeg ikke, vi fik. Jeg men der, ja, der tror jeg i virkeligheden også, at, at man bliver nødt til at spørge sig selv, hvor, hvornår er det så, at man tør kaste sig ud i de der overvejelser? For du har jo ret, Hans. Man kunne godt stille sig op til en EU-høring og sige, vi har faktisk nogle overvejelser, som går lidt den vej, lidt den ene. Altså, men men det, det gør man jo ikke politisk, fordi at hvis, man, hvis man eksponerer sig i forhold til sin egen usikkerhed, til sin bekymring, til sin, sådan, øh, de, den politikudvikling, som hele tiden foregår, de der overvejelser om, hvor skal vi stå i forhold til de her ting, så, så, øh, så vil man blive delt af de politiske modstandere med kasser over en, og der kan I se, og Socialdemokratiet ved ikke, og nu vil de hæve skatten, eller også vil de ikke, og hvad ved jeg, ikke? Øh, og, og, og medierne vil også se over. Hvad er det nu? Der er, det, det er da meget usikkert og alt muligt. Der er, det, det, det er lidt pudsigt, fordi et af de steder, hvor man faktisk godt kan få lov til det, og hvor det ikke bliver brugt imod en igen, det er det er over På en eller anden måde er det blevet legitimt at træde over på Bornholm, alle de andre, alle de aktører, der plejer at være efter hinanden. Og derover må man godt sige, at jeg er faktisk i om det med forbeholdene. Men hvis jeg siger det herhjemme... Herhjemme, hjem, hensyn. Er hjem. <laughs> ja, ja, ja. Nu jeg grund, <laughs> jeg er jeg jo ikke været på <laughs> forbehold, jeg har været i Nordsjælland. Hvis jeg siger det ja. her, så, så, altså, så er reaktionerne på den bare... Øh, altså, så bliver der trukket blankt, ikke? Er det det, Henrik Dahl? Skal vi til at føre sådan en, en folkemødestemning øh, over på Christiansborg? Burde journalisterne på Christiansborg og lære lidt af den måde, man gør det på? Det tror jeg, der er mange formål. mennesker, som ville synes godt om. Et, et andet sted, hvor, hvor man også nogle gange faktisk får udviklet noget politik, det er, når man bruger øh, udvalgsrejserne ordentligt og tager et eller andet sted hen og bliver, rigtigt, og bliver ja. klogere på et eller andet. Og så sidder der nogle ordfører, som har arbejdet med det samme stof i mange år, og der er en kreds af ordfører, som, som kender hinanden rigtig godt. Og, og der sker der altså nogle gange, at, at man sådan virkelig får, får snakket sådan helt til bunds med, hvordan sikrer vi, at det her område, vi arbejder med, kommer til at fungere se, der i har, Når man så læser jeres bog, så har I jo lidt over, at når så Folketinget får mester sig til at rejse udenland, så er de onde journalister, der straks og kritiserer det. Der har jo været i fortiden måske nogle udvalgsrejser til varme lande med tyndt program, og det har Folketinget også lært af, så vi rejser ikke til de varme lande med tyndt program og laller rundt og sådan noget. Der er meget hård aktivitet fra morgen til aften, og ved de lejligheder, der synes jeg, at man kan komme ned i stoffet, og der... der Ja, der er der også nogle gange politiske modstandere, politiske modstander også er sådan mere ærlige, som du siger også, Nick, altså siger, man kan da godt sidde i Socialdemokratiet og filosofere over EU's fremtid og sige, vi har ikke sådan en fuldstændig fix og færdig blueprint for, hvor vi skal være hen om 10 år. Og sådan kan vi da også sidde nogle gange og sige, hvordan vil det udvikle sig? Skulle, uh, uh, en, uh, sæt, uh, emne, ikke? skulle Christus Borgs-journalisterne i høj grad tage med ud på de rejser der? Det tror jeg ikke ville være en god idé. Hvorfor? Hvorfor ikke? Jamen altså... Jamen for men man måske vil gå på jagt efter nogle konflikter, som måske i, i virkeligheden øh, ikke er der, mm. eller vinkler historierne på eller andet, en eller anden åndssvagt måde, som, som, som virkelig ikke gavner øh, den politiske proces. Både og, både over Henrik, øh, fordi at der skete jo det, vi, var du ikke med der, da vi rejste til den der eller satbasen? Jo. Øh, hvor vi jo havde journalister med ja. os, og hvor der var også, der, der opstod der også sådan et, lidt en stemning af sådan et, et intimt rum, hvor man faktisk godt kunne snakke om nogle ting også. Altså ja, det var faktisk overvejelser var det. Ja. og så videre. Ikke? Så, der, så alene det der med, at man bliver sendt til Irak ud på en eller anden underlig base øh, og skal stå der, øh, det, det, det gav i hvert fald sådan en... Øh, også altså, først, da vi var i, i Norden og Rusland, var også en ja. utrolig god tur, hvor vi var afsted i nævnene for at prøve at blive klogere for, hvad Rusland har udviklet sig til for en størrelse. Der kunne man da måske godt have taget nogle dygtige journalister med, men, men, men, men, det er jo bare, men, men der må vi jo også ligesom selv æh, virkelig anstrenge os, fordi Rusland er sådan en størrelse, der i sig selv ændrer sig hele tiden, og det er jo noget helt andet, end så du nu under den kolde krig, mm -hmm. og så er der nogen uvaner, man vender sig. Og så ja, sker det, der, der, men... må, der er der karakteret også nogle ja. af jer, der befinder jer på den anden side af bordet her, som har været i nærheden af de der overvejelser, når man så er minister, og skal finde ud af, hvad er det så for nogle journalister, man vil have med. Okay. Det så her... det er jo ikke når man kaster navnet ja. ned i en hat, og trækker op. Mm -hmm. Og siger, nej, det blev sommer. Altså, nej, nej, nej, man nej, men, os med var, ind der. Hvad gør man der? Ja, hvad gør man heller ikke der? Det de har aldrig været minister, det der, det har i. Det herinde. du har siddet på nogle stykker altså i hvert ja, ja, fald. Men, men typisk er jo, at, at man, spørger, man vælger nogen som man spørger, som man ved kender altså afhængigt af mm. Eisen, ikke? Altså hvis du går, hvis du tager, altså jeg kan huske som ikke, så var det typisk at det var nogle af de journalister som dækkede forsvarsområdet og som var interesserede. Der havde vi krigene nede, eller der havde vi styrker på Kypern og fredsvarende styrker. Vi var ikke i krig på den måde som vi har været senere. Så det var typisk nogen der kunne det. som justitsminister, der var der også. der var krig på Balkan. Og det var så typisk der, hvor man kan sige, hvor der var en blanding af nogen, som gerne ville ned og se det, og, og, og vi var selvfølgelig interesserede i at få noget dækning af det, og sådan noget, så det var en lidt fælles interesse Men lad mig sige lige ud, altså, jeg kan jeg kan godt se på jer, I sidder og jeg lidt ved det der tema. Altså, jeg tror ikke en bræk på det, fordi når politikerne Hvad, er sammen... Tror hans, jeg tror ikke på det der med, der med at tage her. journalister med på... Altså, minister kan gøre det på sådan en noget. Et udvalg kan gøre det, hvis det er, at man har et program, som er meget konkret, og hvor man ligesom sidder alle sammen og skal samle viden op. Men de der typiske udvalgsrejser, som består af en blanding af besigtelser og social samvær og hygge, og så holder ambassadøren en middag, og så kommer man en tur i byen, og så videre så videre. Der, der vil det være, det vil skabe alt for mange konflikter, fordi politikerne, når politikerne er sammen, taler sammen på en anden måde, end øh, hvis der er journalister til stede, så vil der blive talt på en anden måde. Altså, det vil simpelthen bare ikke fungere. Men du havde været chefarkenturer på Ekstrabladet engang, ja. jeg er helt sikker på, at Ekstrabladet gerne vil have... Det kan nå. De vil være faste, altså de vil være fast deltager i alle udvalgsrejser, ikke? Øh, og og, og, og fik nok, og selvfølgelig skal der også være indsigt i det, og, og, og, og der har været en tilbøjelighed til, af nogle af de rejser, der foregik. ikke Det var nogen, hvor øh, temperaturen var høj, og dagsordenen var svag. Øh, og det er, ikke, det er jo ikke den type rejser. Der var det derude, der, ude, der det må du kunne huske, Hans, Hvad fanden var det, det hed? Udetillægsnævnet. Ude Jamen, der så var to, altså. Noget, så... var det virkelig de ikke noget. Jeg kunne aldrig forstå, hvorfor så mange ville sidde i udtillægsnævnet, og hvorfor de ville sidde i Københavns Havnebestyrelse, indtil det gik op for mig. De altså havde nogle rejseprogrammer, som Altså, der er jo ikke en ikke by i verden, der ikke har en havn, ikke så? Der var bare <laughs> ja. en X. Det var meget svært at få til at falde på plads i vores bog. Og på et tidspunkt, så havde vi Sanadu. Fordi det er det eneste sted, der aldrig er blevet besøgt af et Det er rigtigt. <laughs> ja. men, men Nick, nu, nu sagde du lidt tidligere det her med, at man finder ud af som politiker, hvad, hvad er det for nogle journalister, som ja. man kan stole på og kommunikere med på en eller anden måde. Og Hans nævnte det her med, at kommunikationen er blevet langt mere topstyret, så, så hvis du vil have de virkelig gode historier, jamen, så skal du altså kontakter internt i partiets top. Der tænker jeg lidt, skaber det ikke en lidt uheldig incitamentstruktur, at du ender med på en eller anden måde, at, at, jamen, at hvis man skal have de gode lunser på en eller anden måde som politisk journalist, jamen, så skal man vil skrive det, som politikeren godt vil have, eller hvordan? hvad er det, der gør, at man bliver den, den gode journalist, man kan stole på, set fra en politisk synspunkt? Nej, det er mere nuanceret end som sådan. Mm. Altså det er, det er i høj grad, tit er det jo også, at man har en eller anden, at nogle af de... Dygtige journalister kommer forbi ens kontor og, og kigger ind og siger, jeg sidder og arbejder med noget, det er ikke til næste uge, men vi arbejder med det her. Hvordan, hvor, hvor er I egentlig på det? Æ, hvornår har det her en årsyn? Hvornår har det egentlig sidst været oppe i, i, i nævnet? Hvad er det? Hvad er der egentlig af bevægelse lige nu? Nu skal du høre, jeg har været på noget besøg til nogle svenske havne. Det ser meget æ, interessant og spændende ud osv. Altså, det er altså, man, det er jo ikke sådan et informationsmonopol, mm. hvor man siger, det, det er der ikke noget, altså, så der er Ja, det er sådan en samspil, Han nu kunne jeg godt tænke mig lige at bringe snakken lige et par eller tre årtier tilbage, måske endda fire. Tilbage til dengang, du var ung journalist på Berlingske, under, så vidt jeg husker, Lisbeth Knudsen, er det ikke rigtigt? Ja, på er af I 70'erne. Hvordan var det der sammenlignet med hvordan det er i dag, når vi taler forholdet politikere og journalister? Det var forholdet politikere og journalister var mere distanceret. Altså, du havde for det første en prejslåelse, som nu fejrer 100 år, som var, en, som var et, et magtorgan, altså, kan man sige. Altså, det var i hvert fald bestyrelsen af, af prejslåelsen var nogle af de tunge drenge, som havde været på Christiansborg i 100 år. Og jeg ser utryggelige drenge, fordi det var, dem, det var mændene, der bestemte der var, der var også en eller to kvinder, som ordnede et eller andet, men det var altså formand, næstformand og alle de der, det var, det var mænd. Og det kom fra de store medier, fra Berlingske, fra Politiken, fra Jyllandsposten, fra Danmarks Radio og fra A-pressen. Og det var så det, at den kørte Venstrepressen. Det var så den kvinderepræsentant, repræsentant, hun havde så et eller andet. Men, men tilbage er, at det var dem, der forhandlede med Folketinget, og de udøvede en betydelig mandstugt indadtil i forhold til en ret lille gruppe journalister, der arbejdede der. Øh, altså, der, der var virkelig disciplin, og i rettesættelser, hvis det, man følte, at nogen gik for langt osv. Der var en anden form for kollegialitet, altså kollegialitet, altså forstået på den måde, at man jo konkurrerede om solohistorier dengang. Skal huske på, der var, det var før nettets tid, og det vil sige, det der stod i avisen, det var, det var temmelig afgørende. Så man konkurrerede på, på, på forsidestoffet, men havde en, en, en betydelig, øh, altså, man, det var en lidt anden, mere disciplineret form. Journalistikken koncentrerede sig meget om dækning af folketingssalen af udvalgsmøder, og vi havde for eksempel på Bernerskes Folketingsredaktion, der var der var der delt op sådan, så, at hver af medarbejderne havde et antal ministerier, hvor man så dækkede ministeriet plus det udvalg i Folketinget med alle de udvalgspapirer osv., som knyttede sig til det pågældende område. Og tilsvarende tog man sig alt, rigsrevision, statsreviser, ombudsmænd osv., der måtte ligge inden for det ministerområde. Så man, det var meget fokuseret på dækning af, hvad der skete øh, derude og på Folketinget. Ikke så meget altså, personhistorier og den slags. Nej, det var det var ikke og den meget skarpe journalistik den den heller ikke. Altså der kunne selvfølgelig være øh, nogle opgør i partierne, det havde vi jo i det 70'erne med. Efter jordskredsvalget og det så, så var politik jo på mange måder opbrudt. Og i krise, ankerskrise, hvor, hvor, hvor vi konstant befandt os overfor en statsminister, fordi der var altid en kriseforhandling i gang, der havde det sit eget selvstændige liv. Glistrup, der han kommer ind og, og startede sit... Øh, altså, der, der var det sådan meget tydeligt, at, at journalisterne var, var sådan meget på Folketingets side. Altså, vi kan ikke have den uorden... Altså, hvorfor, hvorfor kommer nu her, og lister og laver ravage i hele det politiske landskab? Altså, der var journalisterne meget på, på sådan, den der siden, kan jeg huske. Der var valgt hvert andet år den. Ja, men der var valgt hvert andet år. Altså, andet. Journalisterne var sådan meget, et eller andet sted meget systembevarende. Så var der selvfølgelig nogen, der faldt lidt uden for den ramme. Men generelt var tonen og forventningen også i bladhusene, at der skulle ikke være nogen... Altså, det var ikke journalisternes opgave at skabe rav i den. De refererede og og, og, og læse sig inden for det, der var sådan avisens udgangspunkt. Og så er det gode spørgsmål måske til til I to politikere. Er, det, er, det, er der taler om fremskridt, hvis vi ser på situationen i dag, eller tilbage tilbageskridt? Jeg tror, at jeg i virkeligheden synes, at journalistikken er bedre i dag, end den var dengang, fordi øh, jeg synes, der har været, altså altså er kritisk journalistik jo nødvendigt for, at vi kan have et, øh, et vitalt demokrati. Og, og, og, ja, hvis man snakker og, om fire statsmagt, så må man sige, så er det et fremskridt. Men det er jo ikke det samme, som det ikke er irriterende. Nej, men, men, altså, men altså, vi skriver jo et sted i vores bog, at, der, at man kan blive irriteret for journalister af to årsager. Den ene årsager er, at de ved mere, end man synes, de burde vide. Den anden er, at de ved mindre, end man synes, de burde vide. Og det er jo to forskellige slags irritation. fordi de der journalister, der ved mere, end man synes, de burde vide, det kan selvfølgelig være rigtig, rigtig irriterende. Og så kommer man på hælene, fordi de har noget viden og så kan man bare sidde og ærge sig, når de ved mindre end de burde. Der, der står et sted i, i, i bogen, at når man ser et eller andet politisk aftale, man har været med til at lave, og så ser den gengivet i medierne, det er ligesom at se en gosisk katedral tegnet af et barn. Og, og det er jo ikke nær så pænt som... I, I laver sådan et tankingsperiment, hvor, hvor, hvor, hvor bjergprædikenen bliver, bliver underkastet en politisk journalist. Prøv lige at lige fortælle, hvad... Jamen i virkeligheden, prøv, prøv, prøv at give mig bogen, ja, ja, mere, så vil jeg simpelthen have lov at læse op, så må en eller anden lige snakke, mens jeg, mens jeg finder vores ja, bedrefredning. Den er simpelthen her. Ja. Jeg, bare, bare lige lidt. Hvis præster, skøren og laden blev dækket lige så intenst som politikers, ville de være mindst lige så trætte af journalister, som vi politikere ofte er. Prøv at forestille dig, at du er præst. Prøv at forestil dig, at du efter grundige forberedelser holder holdt en fremragende prædiken over Matthæus Evangelis kapitel 5, og prøv så at forestille dig, at du læser omtalen i avisen. Alle fattige er det påstår Jesus, manden, der omtaler sig selv som Guds søn, angiveligt i en prædiken på et bjerg. En lang række eksperter, vi har talt med, er imidlertid skeptiske. Hvordan kan man tro på en person, der anbefaler at vende den anden kendt til, siger en af dem. Ikke sandt. Jamen, det, er jo, det er jo et smukt billede, jeg kan naturligvis også genkende. Det virker altså, relativt forståeligt, at man får den indvending, men det minder mig lidt om, at jeg sad på et tidspunkt og skrev pressemeddelelse for vores universitet, og nogle gange så skulle jeg skrive sådan nogle øh, ting omkring, hvad en eller anden phd studerende i et eller andet naturvidenskabeligt havde lavet. Og det viser ganske enkelt at være umuligt at kondensere ned til 500 tegn. Det kunne simpelthen altså så gøre. At det var for komplekst. Og det er vel også lidt den samme ting, der står i forhold til nogle af de her ting, altså, hvor man som politiker godt kan stå og tænke, hvor man brugt fire dage på at skrive en utrolig lang kompleks tale om et eller andet emne men så står der en journalist ude i den anden ende, som altså skal kode det her ned til måske en artikel på, på 2000 tegn, ikke? Altså, og så er det vel en nem kritik, og, og ret, er det ikke det? Det er fuldstændig rigtigt, og på de 8 sekunder, så det er det jo bare en refleksion over lige præcis det samme, og vores, altså noget af det, som nu har vi været meget, det, vi har været flittige til at bruge de steder i bogen, hvor vi er på nakken af journalister, men et grundlæggende er vores point er jo også, at, at de kritiske journalister, Æh, er først og fremmest kritisk, ikke fordi de er, er ondskabsfulde over for os, der har magten, men fordi, at de passer deres arbejde og sætter sig ind i tingene og sørger for at være på nakken af os, og sådan skal det også være, hvis de skal forstå, hvis de skal fungere Engel, som vil, øh, statsmagt. Ja, altså, jeg vil, jeg, vil, jeg vil sige, jeg synes også, det handler om, at man som politiker, skal prøve at blive en god kilde for medierne. Og hermed mener jeg ikke nødvendigvis, at man sidder og afslører alt muligt og fortrolige ting osv. Men når jeg siger en god kilde, så mener jeg en, som journalisterne kan have tillid til, at det, der bliver sagt, de tal, der bliver givet, de oplysninger, der er, at er det korrekt, at det i orden, er fakta i orden. Men at man ved siden af det også formår og om så måske, at lægge noget distance til sig selv og sit eget parti, og der hvor man kommer fra. Altså der hvor rigtig mange politikere træder bedasen og bliver nogen, som medierne ikke rigtig gider at beskæftige sig med, det er der hvor hver eneste gang man taler med dem, så holder de et propagandafordrag om alle deres fortræffeligheder, og hvor fantastisk deres regering er, og hvor fantastisk det hele er, og deres partiledere er unikke, osv. osv. Ikke? Altså kort sagt noget, hvor man bare siger, at det der, det kan vi ikke bruge til en brik Altså de bedste politikere efter min mening, det er dem, som selvfølgelig er politikere og passer deres ting, men som også er i stand til at distancere sig, og hvor man som journalist kan sige, det, der, det er det en, som kan kigge på vores partier på det hele udefra. Vi ved udmærket godt, journalister ved udmærket godt, at der er selvfølgelig nogle grænser. Altså, det kan så være nogle gange, at de grænser også bliver overtrådt, men der ligger et eller andet sted nogle grænser. Ikke? Der, er, der er grænser for, hvad politikere kan, kan, kan, kan afsløre. Men, men politikerne kan godt bringe sig i altså frem, præsentere sig på en troværdig måde, hvor man er i stand til lige præcis at kunne det. Altså nogle af dem, vi så bare skal nævne to, som jeg synes generelt gennem årene, toppolitikere, som var rigtig gode til det, det var Anders Fogh, det var øh, det har øh, øh Mogens Lykketoft også været god til. Altså nu, nu ser jeg bort fra alle de rundt, mm. de har været inde i. Men det er for eksempel to politikere, som har været rigtig gode at snakke med, fordi de var i stand til at distancere sig fra, fra de partier, de nu kom fra, og, og gå ind i en analyse. Selv som statsminister, var Anders rigtig god til at kunne vurdere sin regering, styrker, svagheder hvor, og hvor, og, og, og, og, og selvom han udadtil virkede som en, der er ikke noget at komme efter, og ingen fejl, og så videre, så var han i virkeligheden, når man talte med ham, men som er statsminister, en dygtig analytiker. Henrik Dahl? Men Hans, den slags politikere, synes vi politikere også er gode kolleger, fordi det er også dem, man tager fat i, og siger, hvor er kompromiset, hvis man har kørt fast med et eller andet, og så, selvom de kommer fra den anden side af midten, så kan man sætte sig ned og tage en kop kaffe og sige, at der kunne godt ligge et kompromis der og der og så kan man arbejde videre med det, og det har man jo også brug for nogle gange, så, så det er jo det, det er en del af, synes jeg, simpelthen at være en dygtig politiker, at man kan give den type interview. Men man kan også give den form for feedback til sine kolleger fra de andre partier og sige, vi kan måske komme videre, hvis vi gør sådan. Og det har man tit brug for. Og, det, og, og Ens respekt for folk fra de andre partier, som mm. man kan have den form for samarbejde med, er jo også Helt enig en, en sidste ting, vi lige skal runde her, før vi, vi afslutter øh, den her debat om presselåsen, det er, at det vender jo altid tilbage, det her med Danmark, eller de få parlamenter i hele verden, hvor vi faktisk har journalisterne boende inde i selve parlamentet. Og det vender jo sådan... Hyppigt op, spørgsmålet om, hvorvidt skal man flytte journalisterne ud af Christiansborg? Og der må vi måske gerne høre jeres bud på, vil det være en god idé at få journalisterne lidt mere på afstand af politikerne? Det synes jeg ikke. Helt grundlæggende. Altså ikke, når journalisterne opfører sig sådan, som de gør på Christiansborg, altså med, med den respekt, som, som der er. Altså det, det var ikke rart at se dengang, da Birte Rønne blev, blev, blev jagtet rundt, og der er også andre situationer, som man kan sige, ah, det var måske nok at stramme dem. men det at... at det, at øh, jeg sidder oppe på tredje sal, det er, at, at journalister kommer forbi og brænker på dørene og siger, du ikke øh, vi går lige og tænker på, kunne vi ikke, øh, hvad mener I egentlig, osv. Altså, det, den, der, den der gode øh, kontakt er, er værdifuld, og nogle gange er det skide til at de er der. Men, men jeg, tror, jeg tror faktisk, at værdien af det er større, end hvis vi prøvede at skabe afstand. Jamen det er jeg sådan set jeg enig Jeg synes, det var uværdigt, det med, med, med og Hornbæk. Og der, jeg husker også en, en sag med Lisbeth Bæk Poulsen, hvor srf regeringen var ja, i stor rigtigt. krise, hvor jeg synes, de gik for tæt på Lisbeth på en eller anden måde i forhold til sådan... Det var, der er også mennesker ligesom mm, inde mm. i de her politikere, og det skal man altså have mm, lidt mm. respekt for. Og, men, men så længe man, man husker det og lader være med at gå over stregen, så synes jeg bestemt også, det er en fordel, fordi... Det sker jo nemlig en gang imellem det med folk, der kommer forbi og skal lave noget til næste uge eller om 14 dage, så sætter man sig sådan roligt ned og får snakket ting igennem, og det er ikke sådan sensationelt, men, men, så, men det ender også med en artikel, som man bliver klogere at læse. Jeg, Jamen jeg, jeg er grundlæggende fuldstændig enig, og nu er der nu kan man sige, nu er der er også blevet lavet mellem Folketingspræsloge og Folketingspræsidium jo et uh, selvfølgelse spilleregler for, hvordan øh, man, man færdes, øh, bør færdes derinde. Øh, men når det er sagt, så vil jeg så sige, at jeg synes også, at det er fint, hvis en del af den politiske journalistik ikke laves af de, der er på Christiansborg, fordi der kan godt være en tilbøjelighed. Der går være en tilbøjelighed til, at de politiske journalister, det ved jeg også selv, i høj grad bliver, bliver grebet af spillet, bliver en del af Christiansborg-atmosfæren. De flytter ind i, i klokken derinde. Ikke? Og der kan man sige, at en gang imellem er det sundt, at der er nogle journalister udefra, der kigger på politik og måske bruger nogle andre kilder, end de sædvanlige. Det synes jeg, vil være, det er sundt. Det er en god vekselvirkning. Men grundlæggende er det fint, at de tager de næste 100 år derinde på borgen også. Så mange blev ordene i, i anledning af... Folketingets presseloges 100 års jubilæum. Tusind tak til Henrik Dahl og Nick Hækkerup, der netop har udgivet bogen Christian Sandheden kort, Christiansborg fra ATO, og også til dig, Hans Engel, der er tidligere minister, journalist og redaktør.